Unaendelea kusikiliza redio yetu walokole. Inatangaza kutoka Gelf, Canada, ni wakati wa habari njema. Barua ya Paulo kwa wakolosai, sura ya kwanza. Mimi Paulo, mtume wa kristo yesu kwa mapenzi ya mungu, Na ndugu timotheo, tunawaandikia ninyi watu wa mungu huko kolosai, ndugu zetu waaminifu katika kuungana na kristo. Tunawatakieni neema na amani kutoka kwa mungu baba yetu. Daima, tunamshukuru mungu baba wa bwana weti yesu kristo, wakati tunapu Maana tumesikia juu ya imani yenu katika kristo yesu, na juu ya mapendo yenu kwa watu wote wa mungu. Wakati ujumbe ule wa kweli, yani habari njema ilipowafikieni kwa mara ya kwanza, mlipata kusikia juu ya lile tumaini linaloapatikana kwake. Kwa sababu hiyo, imani na mapendo yenu yanategemea jambo lile mnalotumainia ambalo mmewekewa salama mbinguni. Habari njema inazidi kuzaa matunda na kuenea ulimwenguni kote, kama vile ilivyofanya kwenu ninyi tangu siku ile mliposikia juu ya neema ya Mungu na kuitambuwa ilivyo kweli mlijifunza juu ya neema ya Mungu kutoka kwa Epafra mtumishi mwenzetu ambaye ni mfanyakazi mwaminifu wa Kristo kwa niaba yetu yeye alitupa habari za mapendo yenu mliojaliwa na roho kwa sababu hiyo tumekuwa tukiwaombeeni daima tangu tulipopata habari zenu tunamuomba Mungu wa wajazeni ujuzi kamili wa mapenzi yake Awajazeni hekima yote na elimu iletoayo na roho wake Hapo mtaweza kuishi kama anavyotaka Bwana na kutenda daima yanayompendeza. Maisha yenu atakuwa yenye matunda ya kila namna ya matendo mema na mtazidi kukua katika kumjua Mungu. Mungu awajalieeni nguvu kwa uwezo wake mtukufu ili muweze kustahimili kila kitu kwa uvumilivu na kwa furaha. Mshukuruni Baba aliyewawezesha nyinyi kuwa na sehemu yenu katika mambo yale Mungu aliyowawekea watu wake katika utawala wa Mwanga. Yeye alituokoa katika nguvu ya giza, akatuleta salama katika utawala wa Mwanae mpenzi, ambaye kwa njia yake tunakombolewa, yani dhambi zetu zinaondolewa. Kristo ni mfano kamili unaonekana wa Mungu, asiyeonekana. Yeye ni mzali wa kwanza, mkuu kuliko viumbe vyote. Maana kwa njia yake Mungu aliumba kila kitu duniani na mbinguni. Vitu vinavyoonekana na visivyoonekana, wenye enzi, watawala, wakuu na wenye mamlaka. Vyote viliumbwa kwa njia yake na kwa ajili yake. Kristo alikuwako kabla ya viumbe vyote, na kwa kuungana naye kila kitu hudumu mahali pake. Yeye ni kichwa cha mwili wake, yani kanisa. Yeye ni chanzo cha uhai wa huo mwili. Yeye ni mwana mzaliwa wa kwanza, aliifufuliwa kutoka wafu ili yeye awe na nafasi ya kwanza katika vitu vyote. Maana Mungu mwenyewe aliamua kwamba mwana anao kamilifu wote wa kimungu ndani yake. Basi kwa njia yake, Mungu aliamua kupatanisha ulimwengu wote naye. Kwa damu ya Kristo msalabani, Mungu alifanya amani na hivyo akavipatanisha naye vitu vyote duniani na mbinguni. Hapo kwanza nyinyi pia mlikuwa mbali na Mungu na mulikuwa adui zake kwa sababu ya fikra zenu na matendo yenu maovu. Lakini sasa kwa kifo cha mwanae aliyeeishi hapa duniani, Mungu amewapatanisha naye kusudi ya walete mbele yake mkiwa watakatifu, safi na bila lawama mnapaswa lakini kuendelea kuwa amini juu ya msingi, imara na thabiti Na mzikubali kutikiswa kutoka katika tumaini lile Mlilopata wakati mlipoisikia habari njema Mimi Paulo, nimekuwa mtumishi wa habari njema hiyo Ambayo imekwisha hubiriwa kila mtu duniani Na sasa nafrahi kuteseka kwa ajili ajirienu Maana kwa mateso yangu hapa duniani nasaidia kukamilisha kile kilichopungua bado katika mateso ya Kristo kwa ajili ya mwili wake yani kanisa nami nimefanywa kuwa mtumishi wa kanisa kufuatana na mpango wake Mungu ambao alinikabidhi kwa faida yenu mpango wenyewe ni kuutangaza kwa ukamilifu ujumbe wake ambao ni siri aliyowaficha binadamu wote tangu milele lakini sasa amewajulisha watu wake Mpango wa Mungu ni kuajulisha watu wake siri hii kuu na utukufu Ambayo ni kwa ajili ya watu wote. Na siri yenyewe ndio hii. Kristo yuko ndani yenu na jambo hilo la maanisha kwamba ninyi mtaushiriki utukufu wa Mungu. Kwa sababu hiyo tunamhubiri Kristo kwa watu wote. Tunawaonya na kuwafundisha wote kwa hekima yote ili tuweze kumleta kila moja mbele ya Mungu akiwa amekomaa katika kuungana na Kristo Kwa madhumuni hayo mimi nafanya kazi na kujitahidi nikitumia nguvu kuu ya Kristo ifanyayo kazi ndani yangu Wakolosai sura ya pili Napenda mjue jinsi nilivyofanya kazi kwa bidii kwa ajili yenu kwa ajili ya watu wa Laodicea na kwa ajili ya wote ambao wajapata kuniona kwa macho Nafanya hivi kusudi mioo yao ifarijiwe na kuvutwa pamoja katika mapendo Ili iliwajazo utabiti mwingi uletwao na elimu ya kweli Hapo wataijua siri ya Mungu ambayo ni Kristo mwenyewe ndani yake zimefichika hazina zote za hekima na elimu basi na wambieni msikubali kudanganywa na mtu yeyote kwa maneno ya uongo hata kama ni ya kuvutia sana Maaninga mimi niko mbali nanyi kwa mwili lakini niko pamoja nanyi kwa roho na ninafurahi kuona uthabiti kamili mnao nao pamoja katika imani yenu kwa Kristo Maadamu ninyi memkubali Kristo Yesu kuwa bwana basi ishin katika muungano naye Mnapaswa kuwa na mizizi ndani yake kujijenga juu yake na kuwa imara katika imani yenu kama mlivyofundishwa Mwe na shukurani tele. Angalia ni basi, mtu asiwapotoshe kwa udanganyifu mtubu, wa hekima ya kibinadamu ambayo chanzo chake ni mafundisho ya mapokeo ya watu na ya pepo wa na wala si Kristo mwenyewe. Maana ndani yake Kristo katika ubinadamu wake umo ukamilifu wote wa Mungu. Nanyi mmepewa uzima kamili katika kuungana naye. Yeye yuko juu ya pepo watawala wote na wakuu wote. Katika kuungana na Kristo ninyi mlitahiriwa, lakini si kwa tohara ifanywayo na watu, bali inayofanywa na Kristo mwenyewe, na ambayo inahusikana na kukombolewa kutoka katika utu wa dhambi. Maana mlipobatizwa, mlizikwa pamoja na Kristo, na katika ubatizo mlifufuliwa pia pamoja naye kwa imani yenu, katika nguvu ya Mungu ambaye alimfufua kristo kutoka wafu. Wakati mmoja, nanyi mlikuwa mmekufa kwa sababu ya makosa yenu, na kwa sababu ninyi mlikuwa watu wa mataifa mengine. Lakini mungu, amewapa ninyi uzima pamoja na kristo. Mungu ametusamehe dhambi zetu zote. Alitufutulia mbali ile hati ya deni, iliyokuwa inatukabili na mashariti yake, na kuifuta kabisa kwa kuipigilia msalabani. Huko Kristo aliwapokonya nguvu zao hao pepo, watawala na wakuu Aliwafanya kuwa kitu cha fedeha hadharani kwa kuwaburuta kama mmateka katika msafara wa ushindi wake Kwa hiyo basi, msikubali kupewa mashariti na mtu yeyote kuhusu vyakula au vinywaji Siku za sherehe, siku kuu ya mwezi mpya au sabato Mambo ya aina hiyo ni kivuli tu cha yale ya takayo Ukweli wenyewe ndiye Kristo Msikubali kuhukumiwa na mtu yeyote anayejitakia kuwa wa maana kwa sababu ya maono ya pekee na ambaye ansisitiza juu ya unyeyekevu wa uongo, na ibada kwa malaika. Mtu an namna hiyo amepumbazika kwa fikira danganyifu za kidunia, na amejitenga na Kristo aliyekichwa cha huo mwili. chini ya uongozi wa Kristo mwili wote unalishwa, na kuunganishwa pamoja na viungo na mishipa yake nao hukua kama takavyo Mungu ninyi mekufa pamoja na Kristo na kukombolewa kutoka nguvu za pepo watawala wa ulimwengu kwa nini basi kuishi tena kama vile mmngekuwa wa ulimwengu huu ya nini kuwekewa masharti msishike hiki msionje kile msiguse kile mambo haya yote Yanahusika na vitu vyenye kuharibika mara tu vinapotumiwa Hayo ni maagizo na mafundisho ya kibinadamu tu kweli mashariti hayo yaonekana kuwa ya hekima katika namna ya ibada ya kujitakia wenyewe unyenyekevu wa uongo na kuutendea mwili kwa ukali lakini kwa kweli hayafai chochote kuzuia tamaa za mwili. Wakolosai sura ya tatu Basi, basikiwa mmefufuka pamoja na Kristo panieni mambo ya juu kule Kristo aliko amekaa upande wa kulia wa Mungu mwe na hamu ya mambo ya huko juu na sio mambo ya hapa duniani maana ninyi mmekufa na uzima wenu umefichwa pamoja na Kristo katika Mungu uzima wenu halisi ni Kristo na wakati atakapotokea ndipo nanyi pia mtakapotokea pamoja nae katika utukufu Basi komesheni kabisa kila kitu kilicho ndani yenu ambacho chahusika na mambo ya kidunia kiduniauwahirati uchafu shauku tama mbaya na uchu ambao ni sawa na kuwabudu sanamu kwa sababu ya mambo hayo hasira ya Mungu huajia wote wanaomuasi Wakati mmoja ninyi pia mishi kufuatana na mambo hayo mlipotawali wanayo Lakini sasa mnapaswa kuachana na mambo haya yote, hasira, tamaa, uovu, kufuru au manene ya siiyofaa ya sitoke kamwe ya vinywai Msiambiane uongo kwani ninyi mekwisha vua ule utu wa kale pamoja na matendo yake yote. Mkavaa utu mpya huu unaendelea kurekebishwa na mungu muumba wake Kadiri ya mfano wake ilimpate kumjua mungu kwa ukamilifu Katika hali hii hakuna tena tofauti kati ya mgriki na muyahudi aliyetahiriwa na asie Msomi na asie msomi Mtumwa na mtu alie huru Kristo ni kila kitu na yumo katika yote ninyi ni watu wake mungu Yee aliwapenda na kuwateua Kwa hiyo basi vayeni moyo wahuruma Wema, unyenyekevu, upole na uvumilivu Vmilianeni na kusameheana iwapo mmoja wenu analo jambo lolote dhidi ya mwezake. Mnapaswa kusameheana kama bana alivywa samehe ninyi. Zaidi ya hayo yote zingatieni upendo kwani upendo huunganisha kila kitu katika umoja ulio kamili nayo amani ya Kristo itawale mioni mwennu Maana kwa ajili hiyo, nini meitua katika mwili huo mmoja. Tena, muwe na shukrani. Ujumbe wa kristo ukae ndani nienu pamoja na utajiri wake wote. Fundisha neni na kushauriana kwa hekima yote. Imbeni zaburi, nyimbo na tenzi za kiroho. Mwimbieni mungu mioni muenu kwa shukrani. Na kila mfanyacho, kwa neno, au tendo, fanyeni vyote kwa jina la bwana yesu, na kumshukuru mungu baba, Yake. Enya kina mama, wa ume zenu, kwa njia yake enye akina mama watii ni waume zenu kwani ndivyo wapendavyo bwana nanyi wanaume wapendeni wake zenu na msiwa wakali kwao enye watoto watii wazazi wenu daima maana hiyo humpendeza bwana nanyi wazazi msiwachukize watoto wenu la sivyo watakata tamaa enye watumwa watii ni wakuu wenu wa katika mambo yote na si tu wakati wanapowatazama kwa kuwa mnataka kujipendekeza kwao ila fanyeni hivyo kwa moyo wote kwa sababu ya kumcha bwana kila mfanyalo fanyeni kwa moyo wote kwa sababu ya bwana na si kwa ajili ya mtu kumbukeni kwamba atawapa nezo lile alilowawekea watu wake mtumikieni kristo bwana Atendaye mabaya atalipua kufuatana na ubaya wake Mungu hana ubaguzi Kolosai sura ya nne Nanyi wakuu Watendene watumwa wenu kwa wadilifu na haki Mukikumbuka kwa nanyi pia mnaye bwana na mbinguni Dumuni katika sala Na mnaposali mwe waangalifu Mukimshukuru mungu Vile vile mtuombe sisi pia imuungu tupe fursa ya kuhubiri ujumbe wake kuhusu siri ya Kristo kwa ajili hiyo mimi niko sasa kifungoni Basi ombeni ili niweze kusema kama inavyounipas na kwa namna itakayodhihirisha siri hiyo Mwena hekima katika uhusiano wenu na watu wasioamini Mkitumia vizuri kila nafasi mlio nayo mazungumzo yenu yanapaswa kuwa daima mema na ya kuvutia namnapaswa kujua jinsi ya kumjibu vizuri kila mmoja. Ndugu yetu mpenzi tukiko mfanyakazi mwaminifu na mtumishi mwenzetu katika kazi ya bwana, atawapeni habari zangu zote. Ndio mana na mtuma ili haichangamishe mio yenu kwa kuwaambieni habari zetu. Anakuja pamoja na onemo ndugu yetu mpenzi na mwaminifu ambaye ni mwananchi mwenzenu, wattawapeni habari za mambo yote, Yanayofanyika hapa Arstalko ambaye yuko kifungoni pamoja nami Anawasalimuni hali kadhalika marco binamu yake Barnaba mekwisha pata maagizo juu yake afika kwenu mkaribisheni naye yosh waaitwaye Houstonto Anawasalimuni miongoni mwa wayahudi waliokwisha pokea imani hawa tupeke yao ndio wanaofanya kazi pamoja nami kwa ajili ya utawala wa Mungu nao amekuwa msaada mkubwa kwangu Epafra mwananchi mwenzenu na mtumishi wa Kristo Yesu anawasalimuni daima anawaombeeni ninyi kwa bidii Ilimpate mpate kusimama imara mkomae na kuwa thabiti kabisa katika mambo yote yanayotaka Mungu naweza kushuhudia kwamba anafanya kazi kwa bidii kwa ajili yenu na kwa ajili ya watu walaodikea na Hierapoli Luka, daktari wetu mpenzi na dema, wana wasalimuni Salam zetu kwa ndugu zetu wala odikea Msalimuni dada nimfa Pamoja na jumuiya yote ya wa waumini Inaye nyumbani kwake Mkisha soma barua hii Hakikisheni kwamba inasoma na wakristo wala odikea Na nini fanyeni mpango mpate kui barua walioipata wao Mwambieni akipo atekkeleza vizuri ile huduma aliyokabidhiwa na bwana naandika haya kwa mkono wangu mwenyewe salamu kutoka kwangu mimi Paulo kumkeni kwamba niko kifungoni nema ya Mungu iwe nanyi